Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Anhalten, anhalten. Das muss ich mir ansehen. Was für ein Blick. Sobald man sehen kann, Himmel und Wasser, blau wie die Adria. Ja, und unter uns der riesige Hafen mit seinen Schiffen. Vorsicht denn, rutsch nicht ab. Eine grandiose Idee von Frau Leimann, uns als Kindermädchen für ihren Neffen einzuladen. Ja. Als ob sie gewusst hätte, wie gern wir für uns sind. Mhm. Ohne Erwachsene. Seltsam, dass sie ihren Neffen nicht mitnimmt zu ihrer erkrankten Cousine. Nichtsdestotrotz können wir uns die Sache ja mal ansehen. Also dann, tretet in die Pedale. Wir wollten um 10 Uhr bei Frau Leimann sein. Ja. weiße Gartentor mit der Aufschrifthaus am Hügel. Wir sind da, kommt! Oh, ein Hexenhäuschen. Seht nur, die komischen Schornsteine und die schiefen Wände. Und das Strohdach und die winzigen Fenster. <lacht> ein Trinkwasserbrunnen. Das also ist das Wasser, das wir trinken sollen? Du brauchst gar nicht die Nase so zu rümpfen. Die Leute, die hier lebten, haben es schließlich auch immer getrunken. Aber kommt, lasst uns die Tür suchen, falls es eine gibt. Ah, da ist sie ja. Ein toller Messingklopfer. Ha! Was habt ihr hier zu suchen? Bist du vielleicht Wilfried? Bin ich. Und wer seid ihr? Warum hat meine Tante euch nicht vom Grundstück gejagt? Weil uns deine Tante selbst bat kommen und uns alles anzusehen, damit wir uns entscheiden, ob wir die Gesellschaft leisten wollen. Sie muss ja eine kranke Cousine pflegen. Kann sie ja. Ich brauche euch nicht. Ich will allein sein. Und auf euch verzichte ich herzlich gern. Also verschwindet. Sei nicht albern. Du kannst doch hier oben nicht alleine leben. Du bist noch zu jung. Puh, ich kann sehr gut alleine leben. Außerdem habe ich viele Freunde hier. Hier ist schon der Erste. Ih, igittigit, eine Schlange. Lass das, Wilfried. Keine Angst, die ist harmlos. Zeig uns lieber deine Freunde, Wilfried. Wenn es aber Jungen von deiner Sorte sind, wäre es schlimm. Jungen? Puh, kommt mit. Setzt euch an seid still. Hm? Und rührt euch nicht. Hm. Nun werde ich euch zeigen, dass ich Freunde genug habe. Einen Augenblick später bewegte sich ein Busch am Abhang und zum Erstaunen der fünf Freunde erschien ein Hase und hoppelte auf Wilfried zu. Ein Kaninchen steckte den Kopf aus seinem Bau, ein zweites und ein drittes. Und plötzlich kam auch eine Elster geflogen und ließ sich dicht neben Wilfried nieder. Doch dann stieß Timmy ein leises Knurren aus. Und im Nu waren alle Tiere verschwunden. Dieser Hund hat meine Freunde verjagt. Das ist das Schlechteste. Timmy, Hund. komm her, vorsichtig. Du gehst nicht zu diesem Jungen. Er wird dich schlagen. Timmy, was fällt dir ein? Ja, ja, Timmy. Ich weiß, du wolltest meine Freundin nicht verjagen. Du bist ein guter Hund. Du bist der beste Hund der Welt. Timmy, komm her, was ist in nicht gefahren? Also, wenn der Hund hier bleibt, dann könnt ihr auch bleiben. Er ist der beste Hund, den ich je gesehen habe. Na, na, Timmy, bleib schön bei uns. Also, tierlieb ist Wilfried auf alle Fälle. Und da muss er im Grunde auch ein anständiger Mensch sein. Ich finde, wir übernehmen den Job. Ja. Ach, vielen Dank, Timmy. Wir hätten bestimmt nicht hierbleiben können in dem hübschen Häuschen mit der herrlichen Aussicht, wenn du nicht gewesen wärst und mit Wilfried Freundschaft geschlossen hättest. Pa, mach bloß nicht solchen Wirbel. Wenn ich die Pfeife hätte, kämen auch alle Tiere zu mir. Hallo, seid ihr schon da? Still, ruft da nicht jemand? Guten Tag, hat ihr mich nicht kommen hören? Hallo, guten, guten Tag, Tag. Guten Tag. Tag. Nun, habe ich doch nicht zu so viel versprochen mit diesem Hafen da unten. Es ist schon ein überwältigender Anblick, den man den ganzen Tag vor sich hat. Und wie versteht ihr euch mit Wilfried? Er ist zu Zeiten etwas schwierig. Machen Sie sich keine Sorgen. Er wird sich schon an uns gewöhnen. Mit unserem Hund Timmy hat er schon Freundschaft geschlossen. Und noch vielen Dank für die Einladung. Wir werden alles sauber und ordentlich halten. Das weiß ich. Na, dann kann ich ja beruhigt abfahren. Verlebt eine schöne Zeit und grüßt Wilfried von mir. Er soll schön brav sein. Und ich hoffe, er wird nicht das ganze Haus mit Tieren bevölkern. <lacht> Wir passen schon auf. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Na dann auf Wiedersehen, Kinder. Also ich muss gleich mal runter zum Hafen. Da ist ja toll, was los. Wir kommen mit. Hey, was ist denn mit dir? Ach, ich bringe erst mal alles in Ordnung hier. Geht ruhig. Ich bin ganz froh, dass ich euch loswerde und ihr mir nicht im Weg steht. Wie Madame befehlen. Wir sind schon unterwegs. Timmy! Timmy! machte sich gleich an die Arbeit. Sie räumte die Speisekammer aus. Dann ging sie zum Brunnen und ließ den Eimer hinab, um frisches Wasser zu holen. Gerade als sie den vollen Wassereimer heraufziehen wollte, kam Wilfried mit Indianergeheul angetobt. Oh Idiot, jetzt wirst du mir neues Wasser heraufholen. Das werde ich nicht, hol's dir gefälligst selber. Ich bin nicht dein Diener. Auch gut, aber ich werde es Georgie erzählen und die sorgt dafür, dass Timmy nicht dein Freund wird. Darauf kannst du dich verlassen. Ach, sieht's schon her, ich hol's dir schon. Aber wage es ja nicht, dir etwas zu erzählen. Wage das bloß nicht. Oh, pass doch auf, Mensch, ich werd ja ganz nass. Hey, willst du mal meine Käfer sehen? Nein, danke, ich halte nicht viel von Käfern. Geh mir aus dem Weg. Wenn du höflich wärst, dann würdest du mir den Eimer ins Haus tragen. Ich bin nicht höflich. Und ich habe auch keine Lust, deinen Eimer zu tragen, wenn du keine Lust hast, meine Käfer anzusehen. Ach, mach, dass du fortkommst. Sag meiner Kröte guten Tag, dann trage ich auch das Wasser für dich hinein. Komm, sag meinem Liebling guten Tag. Ih. Mit Schrecken sah N, dass eine Kröte auf Wilfrieds Hand kroch. Sie rannte blitzschnell davon und warf die Tür zu. Ich wollte, ich wäre Georgie. Die würde sich vor keiner Kröte fürchten. Sie haben wunderschöne Augen und sind klug und nützlich. Aber ich fürchte mich eben. Ich werde jetzt oben, wo die Jungen schlafen, sauber machen und werde dann eine Liste aufstellen. Es sind zu wenig Tassen da. Besteck brauchen wir auch noch. Ach, du lieber Himmel, was will er nun schon wieder? Irgendwas Essbares im Haus? Ich hab Hunger. Ah, da ist eine Dose mit Kuchen. So, ah, ja. Mh, hm. hm, lecker. Ja, lecker. Du hättest mir auch ein Stück abgeben können. Du bist wirklich sehr unhöflich. Hm, das bin ich gern. Besonders zu Leuten, die ich gar nicht haben will. Sei nicht so frech. Das ist nicht dein Haus. Es gehört deiner Tante. Sie hat uns eingeladen und außerdem hast du selbst gesagt, wir sollen bleiben. Wenn auch nur wegen Timmy. Und der Hund wird bald mein Hund sein. Er wird Tag und Nacht hinter mir herlaufen. Du wirst es schon erleben. Ach, pff. Und wenn du nicht auslachst, dann hole ich meine Schlange. Du wirst dann laufen, aber meilenweit. Oh nein, das werde ich nicht. Pass auf, dass du nicht rennst. Ach. <lacht> Hör auf, Julien! Ja, um Himmels Willen! Was ist hier los, Ann? Was hat Wilfried dir getan? Dieses Mädchen. Dieses Mädchen hat sich über mich gestört und den Eimer voll Wasser über mich gegossen. <lacht> Die Maus hat sich in einen Tiger verwandelt. Zeig deine Krallen her, Ann! Ach, ich hätte es nicht tun dürfen, aber er war wirklich zu frech. <lacht> Schon gut, manchmal wirkt sowas Wunder. Geh, Wilfried, zieh dich um. Ach, Wilfried, es tut mir leid, wirklich. Ich verstehe gar nicht mehr, warum ich das getan habe. Ich bedauere es auch sehr. Eigentlich bist du hier ganz nett, Anne. Jedenfalls hast du eine Nase wie ein kleines Kaninchen. <lacht> <lacht> Mit Wilfried wirst du wohl keine Schwierigkeiten mehr haben, Anne. Wie konnte er auch an, dass hinter einer Kaninchennase ein Tiger steckt? Oh. Wilfried war völlig verwandelt und den Mädchen gegenüber höflich. In den nächsten Tagen aßen sie meistens im Freien. Das Wetter war herrlich und es war wunderbar, in der Sonne zu sitzen und hinunter auf den riesigen bunten Hafen zu blicken. Seht ihr die Insel dort hinter der Bucht? Sie wirkt so verlassen. Weißt du, wie sie heißt, Wilfried? Nein, ich weiß nur, dass sie ihrem alten Mann gehörte. Sie soll ein Geschenk von James II. an seine Familie gewesen sein. Einer der Männer, der da hinten den Golfplatz in Ordnung hält. Lukas heißt er. Er war früher Wächter auf der Insel. Von dem kannst du mehr erfahren. Hm, wäre interessant mit ihm zu sprechen. Ich hätte überhaupt Lust, mir den Golfplatz anzusehen. Aber wir auch. Hm? Warum nicht? Also komm, Timmy möchte gern spazieren. Ja. Dort den Spieler. Er holt gerade zu einem großartigen Schlag aus. Peng. Fast wäre der Ball in das Loch an der Fahnenstange gerollt. Da unten am Graben ist, Lukas. Wetten, dass eine Unmenge Bälle im Graben sind? Kommt. Hey, hallo, Lukas. Wie geht's? Hallo, junger Mann. Wen hast du denn da mitgebracht? Ferienbesuch. Sie wollten so gerne etwas über die Insel hinten im Hafen erfragen. Wie sie heißt ob dort noch jemand wohnt. Ja. Soll wir eine Ruhepause machen, was? Ja. ja. Euer Hund ist ja sehr zutraulich. Hey, Timmy, nimm deinen Kopf von Lukas Fuß. Wir möchten uns ein bisschen setzen. Wir können die Insel von Frau Leimanns Haus aussehen. Sie wirkt so einsam und verlassen. Das ist sie auch. Ja, du bist ja ein guter Hund. Ja. So, komm her. Tja, na, die Insel ist immer ein geheimnisvoller Ort gewesen. Manche nennen sie die klagende Insel, weil der Wind ein seltsames Geräusch verursacht, wenn er über die hohen Klippen streicht. Andere nennen sie die flüsternde Insel, weil es klingt, als flüstere es in den Bäumen. Und wieder andere haben ihr den Namen Verbotene Insel gegeben. Und ich finde, das ist ein guter Name. Denn niemand ist dort willkommen. Weiter, Lukas, erzählen Sie von dem alten reichen Mann, dem die Insel gehörte. Ja. Oh, ja? Mhm. ja. Kommt alles noch. Sitz du nur still und nimm dir ein Beispiel an diesem Hund. Der rührt sich nicht vom Fleck. Also was diesen alten Mann betrifft, so fürchtete er, bestohlen zu werden. Er baute sich mitten im Wald ein großes Haus. Mindestens 100 Bäume wurden gefällt. Jeder einzelne Stein und Balken wurde vom Festland herübergebracht. Haben Sie das noch miterlebt? Nein, nein, mein Junge. Das war lange vor meiner Zeit. Also, als das große Haus oder Schloss, ganz wie ihr wollt, fertig war, brachte der Alte alle Kostbarkeiten, die er besaß, darin unter. Wunderbare Statuen, einige aus Gold, so heißt es, aber das glaube ich nicht. Es entstand ein großes Gerede um diese Dinge. Ein riesiges Bett aus purem Gold sollte darunter sein, ein Halsband aus Rubinen, wie Taubeneier so groß. Ein Schwert mit Edelstein besetztem Griff. Und äh, was passierte mit all den Kostbarkeiten? Der Alte fiel in Ungnade beim König und eines Morgens sah er viele Schiffe an den Ufern seiner Insel landen. Manche zerschellten an den gefährlichen Riffen, aber es blieben noch genug Schiffe übrig, deren Besatzung das Schloss stürmte. Und? Haben Sie die Schätze geraubt? Nichts. Sie haben nichts gefunden. Nicht ein einziges Stück. Manche sagen, alles wäre nur ein Märchen. Manche, die Schätze legen, noch immer da versteckt Und ich selber halte das Ganze für Seemannsgarn Und noch nicht einmal für Schlechtes Und wem gehört die Insel jetzt? Später lebt ein altes Ehepaar dort Sie hat Sehr liebe Leute Und aus diesem Grund durfte auch niemand auf die Insel Sie hatten Wächter aufgestellt, zu denen auch ich gehörte Sie wollten Ruhe für sich und die Tiere Und das war auch ganz in Ordnung, finde ich Oft sprangen mir Kaninchen über die Füße und die Vögel waren so zahm, ohne jede Scheu. Oh, da möchte ich sein. Darf man jetzt dorthin? Ja, das Schloss steht jetzt leer. Es gehört einem Großneffen der beiden Alten. Der aber lässt sich nie blicken. Aber Wachen soll es immer noch geben, die die Besucher verjagen. Ja, ja das, das war also die Geschichte der klagenden, flüsternden, verbotenen Insel. Oder... Wie ihr sie sonst nennen wollt. Vielen Dank, dass Sie uns das alles erzählt haben. Schon gut, schon gut. Ich muss wieder an die Arbeit. Ja, und dabei werde ich mir die Sonne auf den Buckel scheiden lassen und die Vögel in den Büschen singen hören. Ja, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Es ja, ist schade, dass das so wenige wissen. Wieder ich wollte, wir könnten mal rüber zur Insel. Ich glaube nicht, dass die Wächter auf uns schießen würden. Im Gegenteil, es wäre doch meine Abwechslung für sie, wenn sie Besuch bekämen. Sie müssen sich ja furchtbar langweilen. Also den Blödsinn schlag dir nur aus dem Kopf, George. Daraus wird nichts. Es wäre doch prima, wenn wir landen würden, ohne dass jemand etwas merkt. Sehr prima. Besonders, wenn sie dich als Zielscheibe benutzen. Außerdem würden wir sowieso nichts Interessantes finden. Die Schätze sind bestimmt schon lange nicht mehr da. das Einzig Sehenswerte wären die vielen zahmen Tiere. Ach, das wäre doch etwas für dich, Wilfried. Und ab. Ich könnte ja mein Boot mieten. Also untersteh dich. Versuch ja nicht solchen Quatsch, verstanden? Also los, kommt. Mittagszeit ist schon vorbei und ich habe einen Bärenhunger. Was gibt's denn heute, in? Würstchen mit Kartoffelsalat und hinterher Obst. Mhm. Ich laufe schon vor, die Würstchen heiß machen. Das duftet! Oh, ey, du Perle der Köchin! Was hast du wieder gezaubert? Dürfen wir schon anfangen? Äh, wo ist Wilfried? Mhm. Ach, der hat seine Pfeife verloren und sucht sie überall dort, wo wir heute vor Mittag waren. Der Arme ist bestimmt sehr unglücklich. Ja. Das geschieht ihm recht. Hoffentlich bleibt das Ding verschwunden. Dann kann er Timmy nicht mehr von mir fortlocken. Ach, die kleine Pfeife hat eine seltsame Anziehungskraft. Ich bin froh, dass sie verschwunden ist. Sogar außerordentlich froh. Das ist ganz schön hässlich von dir. Du ja. weißt doch genau, wie sehr die Tiere Wilfried lieben. Hoffentlich findet er seine Pfeife wieder. Und was wollen wir heute Nachmittag machen? Ja, ähm, wir dachten, wir schlafen ein wenig hier draußen in der Sonne. Mhm. Ja, und dann sollten wir zum Hafen hinunter, vielleicht auch baden. Mhm, oh ja, ja. oh ja. Ja, ja, Gesagt, getan. Zehn nach drei stürmten die fünf Freunde durch einen Streifen Moor bis an den Strand. Warm, wow, ganz warm. Mhm, ja. Wo ist denn Wilfried? Sicher sucht du noch immer nach seiner Pfeife. Komm, Timmy. Anne, nicht zu weit wegschwimmen. Die Wellen sind draußen immer höher. Komm zurück. Ja. Das Wasser wird immer kälter, je weiter man hinausschwimmt. Mhm. Ich will lieber wieder an den Strand und in der Sonne bahnen. Mich aufwärmen. Mich auch. Ist der Sand heiß. Ich wollte, wir hätten ein Boot. Wenn wir in Kirn könnten, wir mit meinem hinausfahren und uns trocknen lassen. Oh. Na dann sieh doch mal, das kleine Bootshaus da. Bootsverleih. Auskunft im Haus. Das gucken wir uns mal an. Mhm. Fünf Schilling die Stunde, zehn Schilling den Tag, ein Pfund die Woche. Wollen wir eins für eine Woche mieten? Das ist ja viel billiger als Stunden- oder ja. tageweise. Ich finde das prima. Hat jemand Geld bei sich? Ich habe etwas, aber ich glaube nicht genug. Wir kommen morgen wieder. Ihr könnt das Boot schon heute haben. Sucht euch nur eins aus. Ich weiß, ihr bringt mir das Geld. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nachts wischen. Aber bindet das Boot anständig fest. Natürlich. Und vielen Dank. Ah, danke. Welches wollen wir nehmen? Goldfisch? Abenteuer? Möwe? Hm, was darf sein? Ich finde das Boot Abenteuer besonders hübsch. Wirklich ein vielversprechender Name. Oh ja. ja. Ich stoß euch ab. Langsam, langsam. Ja, langsam. Es schwimmt. George, wirf unsere Sachen in den Kahn, damit wir uns umziehen können, wenn es zu kühl wird. Okay. Ebbe zog das Boot hinaus und die flüsternde Insel schien plötzlich gefährlich nahe gerückt. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir kommen verdammt nah an der Insel vorbei. Ja. Beobachten wir uns von da drüben aus. Ja. Hätte ich geahnt, dass die Strömung so stark ist, wäre ich nicht so weit hinausgerudert. Sie zieht uns ja förmlich zur Insel. Oh. Himmel! Die Welle hat uns direkt auf den Sandstrand geworfen. Und was machen wir jetzt? Hier bleiben, bis die Flut kommt und uns wieder zurücktreibt. Wir ziehen das Boot lieber weiter hinauf. Dort, in die Höhle. Stimmt. Und dann können wir uns ein bisschen Bewegung am Ufer machen. Los, zieh. Das Flüstern, hört ihr? Die Bäume flüstern tatsächlich. Klingt hübsch, nicht wahr? Nein, das finde ich gar nicht. Es klingt, als machten Sie sich über uns lustig. Mir gefällt das überhaupt nicht. Quatsch. Und was machen wir jetzt? Immerhin müssen wir ein oder zwei Stunden warten, bis die Flut kommt. Wir könnten uns die Gegend ein bisschen näher anschauen. Wir haben ja Timmy dabei. Da wird sich schon niemand an uns heranwagen. Ja, und Sie haben bestimmt Gewehre. Und wenn Timmy knurrt und sich auf die Sturz, weiß man nicht, was Sie tun. Halt Timmy fest am Halsband, George. Wir sollten versuchen, die Männer, die hier Wache halten, zu finden und ihnen erzählen, dass die Ebbe unser Boot an den Strand gespült hat. Wir wollen ja nicht herumschnüffeln hier. Keine schlechte Idee. Wir bitten einfach um Hilfe. Ja. ja. Die Kinder gingen also weiter in den Wald hinein. Das Rauschen über ihnen wurde stärker und stärker. Niemand war zu sehen. Plötzlich sahen sie etwas durch die Bäume schimmern, kamen endlich an einen Wall und sahen einen großen Hof vor sich liegen. Der Schlosshof. zwei Männer kommen die Steintreppe runter. Die sehen ja finster aus. Sie laufen in die entgegengesetzte Richtung. Wir müssen umkehren und so schnell wie möglich zurück. Die sehen ja finster aus. Ja, das sind sicher keine Wächter. Ich wollte, wir wären hier nicht belandet. Julian, wo ist das Boot? Es ist nicht mehr da. Aber oh. es, es ist aber die richtige Höhle. Bestimmt. Nur mit dem Unterschied, dass das Wasser gestiegen ist. Ach, was bin ich doch für ein Idiot. Wir hätten das Boot viel weiter raufziehen müssen. Oh, Julian, ich friere. Der Wind ist verdammt kalt geworden. Naja, aber wichtiger ist die Frage, was tun wir jetzt? Wir haben kein Boot mehr. Was zum Teufel mussten wir auch das nehmen, das ausgerechnet Abenteuer heißt? Ach. Entschuldigung, ich nehme an, es ist zu weit, zum Festland zu schwimmen, oder? Ja, Viel zu weit. Und die Flut ist im Augenblick zu stark. Wir sitzen in der Falle. Signalisieren hat wohl auch keinen Sinn. Ja, womit? Du könntest stundenlang stehen und winken, das sieht keine Menschenseele. Und wenn wir ein Feuer anzünden? Ja, auf den Klippen ginge es vielleicht. Mhm. Aber die Männer könnten es auch sehen. Ach, nichts zu essen, kein Boot. Ach, ich wollte, wir werden oben im Haus auf dem Hügel bei Wilfried. Ob er wohl seine Pfeife wiedergefunden hat? Wenn wir ja. ganz vorsichtig sind, könnten wir doch durch den Wald gehen und uns ein bisschen umsehen. Oder am Ufer entlang nach einem Boot suchen. Es muss ja mindestens eins da sein. Wenn so, als könnten sie fliegen, sahen die Beine vor nicht aus. Ja. Ja. Wir müssen das wohl wagen. Timmy, du musst uns warnen, falls du jemanden hörst. Wir gehen hintereinander wie die Indianer. Timmy übernimmt die Spitze. Zwischen den Bäumen? Keine Angst, kommt, kommt, es ist doch nur eine Statue. <lacht> <lacht> guten Tag, oh, guten Tag, feine Dame. Wie konnten Sie uns nur so erschrecken? Aber reizend, eine so wohlerzunge Statue zu treffen. <lacht> Seht euch mal um. Das ist nicht die einzige. Da stehen noch mehr. Warum stehen sie im Wald? Manche sind schon ganz mit Moos bewachsen. Warum hat man sie nicht in ein Museum transportiert oder verkauft? Ob sie aus dem Schloss stammen? Hm. Ach, na klar. Lukas hat die Statuen auch erwähnt. Die sind unheimlich kostbar. Seht mal dort den Schuppen. Den schauen wir uns mal genauer an. Oh, die vielen, vielen Kisten. Was mag wohl da drin sein? Oh, seht doch hier den holzgeschnitzten Engel unter dem Säge stehen. Oh. Oh, wie hübsch. Warum werden sie wohl hier verpackt? Denk mal nach. Das sind wertvolle Kunstschätze. Man verfrachtet sie auf ein Schiff und sie werden irgendwo hin transportiert, wo sie eine Menge Geld bringen. Nach Amerika zum Beispiel. Und wer hat sie alle so sorgfältig verpackt? Ja, äh, vielleicht die beiden Männer, die wir vorhin gesehen haben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie auf eigene Rechnung arbeiten. Sie sahen nicht so aus. Da steckt jemand dahinter, der von Kunstschätzen etwas versteht. Also die Geschichte von den Schätzen des alten reichen Mannes scheint zu stimmen. Mhm. Was hast du denn, mein Liebling? Armer Timmy, du hast seit Stunden nichts getrunken. Aber wo sollen wir Wasser hier bekommen? Oh, in der Nähe des Schlosses gibt es bestimmt eine Pumpe. Wir können nicht wagen, dorthin zu gehen. Nach dieser Entdeckung hier möchte ich den beiden Kerlen nicht noch einmal begegnen. Stimmt. Seht mal da drüben, die kleine kreisrunde Steinmauer. Ah, ein Brunnen, ein alter Ziehbrunnen. Hoffentlich ist ein Eimer da, dann kann Timmy endlich etwas trinken. Ja, ja, stimmt, mein Liebling. Dort unten ist das Ersehnte. Wir holen Wasser herauf. Der Eimer hängt noch am Haken. Julien, kannst du das Rad bitte drehen? Hm? Es geht so schwer. Verflixt! Der Eimer ist vom Haken gesprungen. So ein Mist. Was nun? Ah, ich hole ihn. Ihr er könnt mich am Seil hinunterlassen. Ihr er müsst mich dann aber mit vereinten Kräften wieder heraufziehen. Klar, in Ordnung. Also runter mit dir. Mit an. Er hat den Eimer. Timmy Dick bringt dir Wasser. Rauf mit ihm. Was brummelt er? Ich kann ihn kaum verstehen. Kunststück. Er ist erst an der Hälfte des Brunnenschachtes. Was er wohl hat? weiter. Das ist ein Brocken. Puh. Hier ist der Eimer. George, pass auf, dass dem nicht zu viel saft, sonst wird er krank. Was gab's denn? Warum wolltest du nicht ganz hochgezogen werden? Wir konnten nicht so schlecht verstehen. Ich weiß es nicht genau. Auf der Hälfte des Brunnenschachtes war da etwas Unheimliches. Es sah aus wie eine Tür. Mhm. Im Brunnen? Ach, wozu denn das? Du musst dich getäuscht haben. Ja, darum habe ich es ja untersucht. Aber ich schwöre euch, da ist eine Tür. Der Riegel ist abgebrochen. Lasst mich noch mal runter. Vielleicht schaffe ich es, sie mit dem Taschenmesser zu öffnen. Meine Taschenlampe, nimm die auch mit. Also los, lasst mich runter. Wenn es ihm nun gelingt, die Tür zu öffnen. Was wird er finden? Was wird er sehen? Was passiert, Dick? Was ist los? Bist du krank? Nun sag schon was. Kerngesund. Stellt euch vor. Die Tür führt zu dem Raum, in dem die Schätze versteckt sind. Was? Eine goldene Statue starrte mich an. Nur gut, dass ich nicht noch reden konnte. Ich wäre vor Schreck glatt umgekippt. Einen Moment war ich vollkommen erschlagen. So unheimlich und glänzend starrten mich die Augen an. Nicht zu fassen. Es muss bestimmt noch einen anderen Eindang dahin geben. Dieser hier im Brunnen ist wahrscheinlich nur eine Art Notausgang. Ihr redet nicht zu so viel. Lasst uns lieber auch mal runter, damit wir uns den Zauber ansehen können. Los, ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe, glaube ich es einfach nicht. <lacht> Sei still, du holst uns die Perle noch auf den Hals, wenn du solchen Drachen machst, Timmy. Hör auf. Timmy, wirst du wohl bleiben? Wohin läuft er denn nur? Komisch, es sieht aus, als wolle er zu jemandem, den er kennt. Wilfried, ja. wie kommst du denn hierher? Hast du das Boot gemietet? Bist du allein? Ganz allein. Ich habe mir ja gleich gedacht, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, als er nicht zurückkommt. Wieso? Also, der Junge vom Bootsverleih hat mir gesagt, dass ihr einen Kahn gemietet und in Richtung Insel gerudert wird. Und als er dann das Boot leer aufgefunden hat, da habe ich mir an den fünf Fingern abzählen können, dass ihr hierher wolltet. Aha, habe ich gedacht. Sie haben den Kahn nicht richtig festgemacht und nun sitzen sie drüben und können nicht zurück. Stimmt, Wilfried. Ach, ein Glück, dass du gekommen bist. Nun können wir zurück. Aber im Augenblick wollen wir nicht. Wir haben nämlich eine Entdeckung gemacht. Stell dir vor, wir haben die verschwundenen Schätze entdeckt. Die verschwundenen Schätze? Mhm. Oh, Donnerwetter. Bin ich froh, dass ich gekommen bin. Bevor ich es vergesse, ich habe euch was zu essen mitgebracht. Aber dann müsst ihr erzählen. Ach, du bist ein Engel. Ich komme fast um vor Hunger. Nach einem lokulischen Mahl ließen sich alle in den weichen, weißen Sand sinken und schliefen ein. Ein unsanfter Klaps von N ließ sie wieder hochfahren. Wo ist Wilfried? Keine Ahnung. Er hat sich einfach aus dem Staube gemacht. Ach, dieser Ach. Idiot. Wer weiß, wie lange er schon weg ist. Hoffentlich erwischen Sie ihn nicht. Und nun? Ja? Seid mal still. Ich höre was. Du wirst nicht alleine, wir wissen es genau. Ich bin, hier hergekommen. Wo ist ich bin allein im Boot hergekommen. Ich wollte mir die Insel ansehen. Ich interessiere mich nämlich sehr für Tiere. Und hier soll es dir ganz zahme geben. Ich interessiere mich für zahme Tiere. <lacht> Klingt beinahe glaubhaft. <lacht> Sehen Sie, was ich in der Tasche habe? Ein kleiner I. Warum steckst du ihn in die Tasche? Er ist verletzt. Ich pflege ihn. Na, dann lauf schon. Aber du ruderst ist sofort zurück, verstanden? Mach kein so ängstliches Gesicht, wir fressen nicht. Mehr. Aber wir haben viel zu tun und können keine Kinder gebrauchen. Hallo. Oh, Wo bist du ja. hier? Oh, das ist ja nochmal gut gegangen. Hier konnte ich meinen Schreck nicht vorstellen, als die beiden plötzlich in der Abenddämmerung wie aus dem Boden geschossen vor mir standen. Na, das war ja auch ganz schön leichtsinnig von dir, dich einfach selbstständig zu machen. Ich war wirklich sehr vorsichtig. Hätte euch auch passieren können. Und ich sage euch, ich habe was ganz Tolles entdeckt. Was, was denn? Dort hinten am Waldrand habe ich mich durch dichtes Gebüsch gezwängt. Und stellt euch vor, plötzlich stand ich auf einer hohen, steil abfallenden Klippe. Der Wind heulte klagend und grässlich. Und? Ich kroch bis nicht an den Rand, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, hinunterzugelangen. Ich denke, ich traue meinen Augen nicht Plötzlich in der Tiefe, vier Männer Sie schleppten große Kisten und stapelten sie auf einem flachen Felsen am Ufer hm? Kisten, genau wie die, von denen ihr mir erzählt habt hm. Und plötzlich waren die Männer wieder unter mir in den Klippen verschwunden Ach, Wahrscheinlich ist da der Ausgang von dem geheimen Gang äh, War denn ein Boot zu sehen? Nein, aber ein ausgewachsenes Frachtschiff tauchte plötzlich in der Ferne auf Schön, draußen zu ankern. Sie warten bestimmt auf Ebbe. In den klagenden Rippen ist also der andere Eingang in die Schatzkammer. Oh, ja. Donnerwetter, das ist eine Neuigkeit. Diese Klippen werden wir uns mal etwas genauer ansehen. Aber erst, wenn es dunkel ist. Ja. ist es? Der Klang der Riffe passt jedenfalls prima. Ja. Hey, ein Lüftchen weht hier. Keine Männer, kein Boot, nicht Die Luft ist rein. Wir müssen uns einen Weg suchen. Hier erst nach links bis zu dem Vorsprung. Und dann über den Felsen. So geht es vielleicht. Timmy, komm für uns. Wer weiß, wo es am sichersten ist. Lauf, mein Liebling, lauf. ihm nach. Ja. Wilfried, du musst vorsichtiger sein. Sonst müssen wir dich nachher dort unten aufsammeln. Brava, Timmy. So, Wilfried, jetzt musst du uns zeigen, wo die Kerle verschwunden sind. Da siehst du die Klippe da, die wie ein stehender Bär aussieht. Ja. Dort sind sie verschwunden. Wollen wir hinein? Ich gehe erstmal mal allein und werde lauschen. Bleibt alles ruhig, pfeife ich. Und ihr könnt kommen. still sein, sonst kannst du alles verderben. Komm! Vorsicht, hier ist das glitschig. Das Einzige Hübsche hier ist das Plätschern des Flüsschens. Ja. Ja. Julian, liegt das Schloss nicht in der Richtung, in der wir gehen? Ja. du hast recht. Mensch, der Gang könnte in einem der Keller enden. Klar, wir haben die Klippen längst hinter uns. Ah, der Brunnen könnte möglicherweise auch an einen Keller grenzen. Ja, Idiot! bestimmt sogar. Er liegt ja nicht weit vom Schloss entfernt. Ein Endloser Gang. Ein Geheimgang vom Schloss zum Meer. Zum Meer. Aufregend. Aufregend! Idiot! Idiot. Wir müssen jetzt nahe der Öffnung sein. Der Luftzug wird stärker. Ja. Ganz leise jetzt. Dort eine eisenbeschlagene Tür. Sperrenden weit offen. Die Kinder gingen hindurch und gelangten in einen riesigen Keller. Da, das ist bestimmt der Kellerraum, den wir durch die Tür im Brunnen gesehen haben. Oh, wie viele Kisten hier im Eingang gestapelt sind. Und wie viele Truhen. Die goldenen Statuen. Was für seltsame Gesichter sie haben. Ganz anders als unsere. So große, mandelförmige Augen. Oh. Die sehen einen an, als ob sie lebten. Goldene Bett. Ach, Donnerwetter. Ist das ein Monstrum. Ach, ich wollte doch so gerne mal drauf liegen. Und nun wird mein Traum erfüllt. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Zusammengekracht. Kopf und Fußende und die Beine sind aus Gold. Purem Gold. Mindestens sechs Leute können daran schlafen. Aber Matratze und Vorhänge fallen auseinander, wenn man sie nur ansieht. Schade, dass es so lange hier unten gestanden hat. Ach, seht mal, die herrlich geschnitzte Truhe. Ja. Und hier in dem emaillierten Kasten grüne Steintiere. Hübsch, was? Sie sind aus Jane geschnitzt. Wer weiß, was die wert sind. Hm. Und auf alle Fälle gehören sie in ein Museum und nicht in einen Keller. Mir ist bloß schleierhaft, warum die Polizei damals nichts gefunden hat. Na, das ist gar nicht so schleierhaft. Wer den Weg durch die Klippen nicht kennt, wird wohl kaum etwas finden können. Und außerdem wusste ja er kein Mensch sicher, dass die Schätze überhaupt noch hier waren. Und ob das Ganze nicht ein Märchen war. Mhm. Übrigens, habt ihr den riesigen Geröllhaufen am Eingang zu den Klippen gesehen? Ach, vielleicht war der verschüttet, bis in eine hohe Flut irgendwann wieder freigelegt ja. Ah, und dann hat ihn jemand entdeckt. Ein Sammler vielleicht. Aha. Also, die beiden Kerle von heute Nachmittag arbeiten bestimmt im Auftrage eines Dritten. Eines Sachverständigen sozusagen. Ich wette, der Großneffe des alten Ehepaares, dem die Insel jetzt gehört, hat keine Ahnung von dem Treiben hier. Also, wenn die Insel mir gehörte, ich würde hier mit den zahmen Tieren wohnen und niemals fortgehen. Ein Jammer, dass sie dir nicht gehört, Wilfried. <lacht> Schluss jetzt. Unterhalten können wir uns nachher. Es ist schon reichlich spät. Und draußen wird es stockdunkel sein. Mhm. Schnell, schnell, versteckt euch. Da kommt jemand. Emilio. Emilio. Immer schläfst du. Immer bist du unpünktlich. Verdammt wenig Petroleum in der Lampe hier. Emilio, du weißt doch, der Chef kommt heute Nacht. Hast du die Liste? Wir müssen noch ein paar Sachen einpacken. Das Ding da gehört auch dazu. Ja, ja, ja, kleiner Arm Was hältst du davon, in die Welt zu segeln? Starre mich nicht so an, sonst hau ich dir eine runter. Lass das. Ich will den Jungen verpacken. Sag mal, Wann kommt Lenny? Hm. So. Kann, kann ich noch was verpacken? Ja, die da drüben. K K K Carlo, Carlo, hier, hier ist jemand. Äh, hin, hinter der Truhe. Halt den Küttern fest und ich knall ihn ab. Oh. Was, was habt ihr hier herumzuschnüffeln? Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Wir sind mit dem Boot gekommen, aber eine Welle hat es fortgerissen. Und weil wir nicht zurück konnten, sind wir über die Insel gegangen und zufällig hier hereingeraten. Hm. Dann habt ihr zufällig den größten Fehler eures Lebens gemacht. Ihr werdet nun ein Weilchen den Damen und Herren hier Gesellschaft leisten müssen. Auf jeden Fall so lange, bis wir unseren Auftrag ausgeführt haben. Was für ein Auftrag? Das möchtest du wohl gerne wissen, was? Erstens sorgen wir dafür, dass die Insel von unerwünschten Besuchern verschont bleibt. Und zweitens haben wir noch eine Menge anderes zu tun. Ich fürchte, euch wird die Zeit lang werden. Denn ich weiß nicht, was unser Chef dazu sagt, dass ihr hier herumgeschnüffelt habt. Ich würde mich nicht wundern, wenn er euch drei bis vier Wochen hier bei Wasser und Brot einsperrt. <lacht> äh, Mensch, Carlo wird den Kram mit denen. Hier können wir uns nachher beschäftigen. Er nahm die Kiste auf die Schulter. Carlo folgte ihm. Krachend fiel die schwere, eisenbeschlagene Tür hinter ihnen ins Schloss. Die Kinder hörten, wie der Riegel vorgeschoben wurde. Na, endlich sind sie weg. Ich habe auch keine Lust mehr gehabt, wie eine Ölgötze rumzustehen und darauf zu warten, dass die beiden wiederkommen, um noch ein bisschen zu klauen. Vielleicht kommen sie gar nicht. Und wir können bis in alle Ewigkeit hier sitzen. Ach, das werden wir nicht. Wir machen uns aus dem Staube. <lacht> das Schlüsselloch vielleicht. Wirklich, wir können hier raus. Ach, mach kein so dämliches Gesicht. Sieh mal, da oben, ein Stück über der Truhe. Hm? Oh, oh, ich ja. Idiot. Die Tür zum Brunnen. Ja. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Luftschacht. Und keiner wird was anderes vermuten. Ja. Prima. Wir steigen einfach rauf und dann ist alles in Ordnung. Emilie und Carlo werden nicht schlecht staunen, wenn sie zurückkommen. Die Vögel sind ausgeführt. <lacht> Passt auf. Zunächst müssen wir die große Truhe näher an die Mauer schieben. Komm, Dick. So. Und nun reicht mir mal den kleinen länglichen Tisch rauf. So. Die Tür ist noch nicht zu erreichen. Gebt mir noch etwas. Wart. Ja, das reicht. Du gehst als erster Julian und siehst nach, ob die Luft rein ist. Okay. Und dann kommt Wilfried. Wirst du es schaffen? Klar. Ich finde euch dann mit auf. Gut, und ich helfe den Mädchen. Erst Anne und dann George. Und wenn die Männer wiederkommen, dürfen sie raten, wohin wir entschwunden sind. Die werden Augen machen. <lacht> Zieht mich rauf! Zieht mich rauf! George, jetzt du. Okay. Komm her. Die Männer können jeden Augenblick erscheinen. Und was machen wir mit Timmy? Er kann doch nicht durch den Brunnenschacht hinauf. Hm? <lacht> Vorsicht, versteck dich hinter der Kiste. Da kommt einer. Fass, Timmy, fass. <lacht> K.O., schätze ich. Ich laufe mit Timmy zum Klippeneingang zurück, bevor der Kerl wieder aufwacht. Aber beeil dich und sei vorsichtig, dass du dem anderen nicht in die Hände läufst. Timmy ist ja bei mir. Er wird mich schon rechtzeitig warnen. Fort ist sie, wie ein Junge. und Genauso mutig. Aber jetzt werde ich auch im Schacht verschwinden. Solange der Kerl sich noch nicht rührt. Zack, rauf auf die Truhe. Weiter auf den Tisch. Und da ist schon die Tür zum Brunnen. Mann, da kommt noch einer. Hey, was ist los? Warum hast du nur geschrien? Ach du Schreck, türken das hat gerade noch gefehlt! Na, wie wär's mit einem zweiten Schreck in der Abendstunde? Mit diesem Tisch als Fußball zum Beispiel, bevor ich verschwinde. Oh! Das geschieht im Recht. die anderen werden sich köstlich amüsieren. Julian, ich komme! Unterdessen lief George mit Timmy durch den geheimen Gang in den Klippen. Ein endloser Gang, dieser Geheimgang vom Schloss zu mir, Timmy. Das einzig Hübsche ist das Plätschern des Flüsschens. Kommt da jemand? Was ist das für ein heller Schein? Ach ja, der Mond. Du hast es schneller begriffen als ich, Timmy. Der Mond. Gleich haben wir es geschafft. Timmy, komm sofort zurück. Hierher. Wir sind schon da. Job, ja, die Luft ist rein. Lasst uns schnell verschwinden. Nur nicht hier bleiben. Dieses grässliche Klagen und Heulen. Ich will zurück, sofort. Außerdem habe ich Hunger und möchte in mein Bett schlafen. Und wenn ihr nicht wollt, dann fahre ich eben alleine. Na, na, was hat denn unser Mäuschen? Nerven. Ich weiß zwar nicht, wie spät es ist, aber dass ich totmüde bin, weiß ich. Aber ich habe jetzt absolut keine Lust, stundenlang zu rudern und dann auf den Hügel zum Haus hinaufzuklettern. Ja. Lasst uns doch ein bisschen ausruhen. Und schlafen. Hier ist es doch ganz gemütlich. Wilfried, hm. lockst du deine Freunde herbei? Äh, wo hast du deine Pfeife eigentlich gefunden? Im Eimer, als ich aus Sprung Wasser holen wollte. Lassen Sie das! Lassen Sie das! Das klingt nach N. Wo ist N? Wir müssen dir helfen. Das ist Timmy. Timmy ist bei N. Nichts wie hin. Ben war heimlich durchs Gebüsch geschlichen und hetzte Timmy auf zwei Männer, die damit beschäftigt waren, das Boot der Kinder zum Meer hinunterzuschieben. Von Timmy verfolgt, rannten die beiden jetzt zu ihrem eigenen Boot zurück und ruderten davon. Ach, gut, dass ihr da seid. Ich glaube, wir haben sie verjagt. Das kann man wohl sagen. Hey, Donnerwetter, das Mäuschen hat sich schon wieder in einen Tiger verwandelt. Na prima, ich habe es nämlich satt, mit einer Maus verglichen zu werden. Wir müssen sofort zurück, Julian, sofort. Ich habe Hunger und außerdem möchte ich in meinem Bett schlafen. Ach, ich glaube, es ist gefährlich, einen Tiger zu reizen. Wir fahren sofort zurück, End. Und wir müssen auch gleich die Polizei benachrichtigen. Aber dann will ich meine Ruhe haben, das sage ich euch. Aber am nächsten Tag gab es noch einigen Trubel, als die Polizei bat, sie zur Insel zu begleiten, um die Schatzkammer und den Geheimgang in Augenschein zu nehmen. Die Männer sahen sie nicht mehr. Diese hatten der Versuchung nicht widerstehen können, in der Nacht, als die Polizei bereits verständigt war, ihr Boot noch einmal mit Kostbarkeiten zu beladen. Dabei wurden sie festgenommen. Doch nun lagen die fünf Freunde mit Wilfried am Abhang in der Sonne und sahen hinüber zur flüsternden Insel, dem grünen Fleck im unwahrscheinlichen Blau des Meeres.